Може, якби мала здоров'я, вона лишилася б тут на весь свій вік. Селенська лабораторія, полігон, роботи тут якраз на віки вистачить, сумної, але потрібної роботи. Це якби. А так, не тратьте куму сили. Все одно, раптом затято, торжествуючи подумала, вона лишилася своєю крапелькою крові в цій землі. Це її зона болю. Вона тут своя. Інна зібрала блокноти, випрала навличку, бенти, затерла холодною водою плями крові на напірнику. «Сказати коменданші вибачитись!» – подумала. І відчула, вогка шкіра, мокра, ніби з під душу потилиця, видавали її пекельну нічку з головою. Вона примусила себе стати під звичний, прохолодний, тонізуючий струмінь води. Нехай повертає їй життя, яке забрало. Проте легше їй не стало, ноги підгиналися від слабкості, і зрадливо тремтіли. Треба прилягти. Ще є час. У мене дві години попереду. Машина йшла у Київ, я думав, нічого. Я встигаю. Ганяв по колу, як і подробний кінь. не позичав та ще свої всі, скільки було разом, ціла купа. Я сам стільки зроду не мав. Вистачить і на пам'ятник, і на всі поминки, та перші роколини. Можна ще поголитися. Та краще б не починав порізатися, наче семикласник, щоб перше бритву до руку взяв. Яка в мене кров світла, Швидка ідей не зупиняється. Буває темна в людей, А в мене ось така. Аж світиться грає. Може, їй записку кров'ю написати? Ні, вона подумає, що я здурів. А що я їй напишу? Я люблю тебе, Ксюхо. Ні, можна так. Не покину тебе ніколи, твій не годиться. Ніколи, твій не визнаю я цього. Терпіти не можу, і вона також терпіти не може, бо ніхто нічого не знає. Про себе і взагалі. Хіба я думав, що Павло так зразу помре? А вона хіба знала? Стоп. Вона, мабуть, знала. Тому й нагнала мене. Ось так. То вона й зараз не захоче мене бачити. Мій двійник постукав мені пальцем по лобі. Ігоре, ти здатний щось розуміти в жінках? Я б гнув ногою та бред. Пішов ти. Грицькі газети, відклеювались з від боріддя, кров не припиняла йти. Якась вода, не кров, чорт би її взяв. Може мені не їхати, а гроші прислати телеграфом на адресу його батьків. Про всяк випадок я взяв у хлопців адресу. Це правда, їй там не до мене. Ні, я не негідник. Я поїду. А записку? Я знаю, що треба написати. Прости. І все. Хай воно як хоче. Більше нічого. І не кров'ю, звичайно. У Києві я подзвонив з автомата. Кирюшка взяв трубку. Я помовчав і повісив свою. Походив вздовж газонів, подивився на її вікна, знову подзвонив. Кирюшка знову взяв трубку. «Це ви, дядю Ігоре, мама сказала, що нікого не хоче чути». Помовчав, додав, видно, з підказки. «І бачите?» «Я знав. Чесно кажучи, я так і знав з самого початку, тим більше зараз, тепер». Я війшов в під'їзд, піднявся на третій поверх, намацав записку в кишені, з одним словом прости, і гроші загорнуті у фольгу. Подзвонив до сусідів, вибачився, попросив передати. На першому поверсі постояв, послухав, як вони дзвонили в двері Оксани. Хтось там відчинив, і все. Мов навіжений, що зі мною коїться? Пригнався в Мін Чорнобиль напитати, чи не їхатиме хто в зону. Після обіду сказали мені. От і нехай. Я ходив в пам'ятник Олесі Українки і відчував, що стаю психом. Мені хочеться бути порядним у власних очах. Але чого я маю виправдовуватися? Перед ким? Перед своєю совістю? А що я такого вчинив негідного? Розлюбив свою недавню любов. Я цього не казав. А що я казав? Казав, що хочу бути з нею. А вона ні. Ну, ні, то й ні. І ще що? Які смертні гріхи? А може... Може я цього хотів? Червоний жар спік моє обличчя. Розлюбив свою любов. Дорниці. Дивився здалека на чужу мені непівзнайому жінку, яка красиво страждає. Дурниці. Думав про те, що хочу дивитися зблизька. Ну то й що? Завтра вранці я зайду до неї і скажу це. Іншого випадку не буде, вона поїде. І все-таки десь у глибині душі я чувся негідником, але вільним негідником. Ніби як з чистою совістю. У Чорнобиль приїхали надвечір. Я ще посидів у відділі з хлопцями, випили трохи. Почув новину. Хренову треба сказати. Побилися двоє місцевих. Той, що молодший, кажуть, дужчий, ну, такий козир як дуб залізний. От він і відмолотив противника, як хотів. Такий вчинив йому самосуд за підлість, як люди розуміють. А може тому, що псих став ненормальний у цих полях радіаційних? Бо справді чокнутись можна було від цього Чорнобиля. Ну от прийшов додому переможцем і вмер. Упав, кажуть, перед Ганком, як підкошений, схопився за два соняхи і так з ними сконав на місці. Схоже, що серце. Гарна смерть. Я б теж такої собі хотів. Шкода тільки, що бились на смерть. Тепер тому Йолу по дурноголовому в зоні хана повна. Бо за що той псих молодий бив його? За Чорнобиль же й бив, за ті три реактори цілісінькі, що мордовород сказав, як гроші малі платять,